«А що краще? Що краще? Та на якій вазі важити сумління і материнську?» Дорога зіп'ялася на невисокий перевал і круто збігла вниз по вапнистому білому склі. Далі пішла долиною, зрідка минаючи невеликі аули. Марія здалеку побачила село, що сховалося внизу між горами. Догадалася, що це мангуш, воно було інакшим від татарських. Забіліло стінами споміж садів, заскрипіло колодязними журавлями, усміхнулося відслоненим обличчям, і Марія зірвала яшмак. Стояла і любувалася шматочком України, що якось забрів у Кримські гори, правда, по дорозі. Він прибрався трохи по-чуженецьки. Приплюснуті дахи замість високих соломіних стріх, мечеть під горою, кам'янистий ґрунт замість пухкого чорнозиму, піщені гори замість степу, та все-таки повіяло знайомим рідним вітром із чужої долини і перехрестилася Марія. Зійшла в село над бурхливим потічком, що протікав вниз, вона побачила гурт чоловіків. Вони сиділи на камнях, курили люльки, розмовляли. Згадала, що нині неділя. Забула про неї, святкуючи з татарами п'ятниці. Підійшла, привіталася. Чоловіки привітно, проте байдуже дивилися на зайшлих. Видно, нові люди в цьому селі. Появлялися часто, заговорила до них по-українськи, вони зрозуміли її та відповіли чомусь по татарськи де можна жити небо над головою, а земля під ногами. Он біліють бодрацькі каменеломні, камінь із бодрака можна брати всім. Є з чого побудувати хатину. А захочеш. «Сама різатимеш камінь на продаж бахчисарайським татарам». «Платять добре!» З гурту вийшов кульгавий чоловік з бровами і рудими прокуреними вусами. Він загорив тією рідною співучою мовою, якої давним-давно не чула. «Ходіть зі мною, земляки безталанні!» «Притулю вас!» Поки обзаведетесь, як каменяр стратон, може, й до мене пристанеш у помічниці, аби шия, Хомут, знайдець. Не журися, жінко, перетреться, перемнеться та й минеться. Від щастя схлипнула Марія. Всі непевності й страхи, які мусила переносити мовчки, бо ні з ким було поділитися лишилися позаду. Вона нарешті вільна. І не знайде тут Ні люта хазяйка, Яка нахвалялася продати Мальву на Кавському базарі, Ані підступний Мурах-баба. А в серці затепилася Надія. Завтра ж Вийде до Стратона на роботу. Надриватиметься, День і ніч працюватиме, А заробить грошей І купить грамоту. Чудодійне ханське письмо що виведи її на ясні зорі, на тихі води у край весели. Розділ восьмий. Розважність, мудрість, справедливий лад. Нехай завжди панує там, де влада, бо царство де невіглас управля, Господнім добрим намірам завада. Саді. Затихли вулиці. Відбенкетував Стамбул. Розколите на три частини Босфором і Золотим Рогом місто прійло під сонцем. Життя в ньому поверталося до свого буденного ритму. Кишіла галата купцями, волоцюгами і послами, що прибували з різних країн на прийом до нового султана. Брязкала зброя на скутарі, Рихтувалися яничари до нових походів, награвали сумні арабські мелодії, єгипетські мандрівні скрипалі і флейтисти, розсівшись біля кафе джіїв у тінях платанів. Нічого не змінило, хоч незвичайні події, промчалися смерчем тривоги і тріумф над столицею імперії. Так само дзвеніло в майстернях, так само. Сиділи на вулицях ліниві бородачі за кар'янами, коріли мангали під чинарами, галасували купці в крамничках. Хіба що в душах людей щось змінилося, але цього ніхто не помічав під сонцем Аллаха. Злягла Нафіса та знав про це лише Хюсам. Старий ювелір, який кілька днів тому Горбився над срібним браслетом, якого ніхто не купить, і знову думу-думав про найстрашні. Що станеться з народом, коли його охороняють чужинці? Яким цей народ дав віру і зброю, а любові дати не зміг. Та про ці думи знав лише один Хюсам. Сиділа в сиралю самотня валіде, і придумувала каверзи проти кизляра Агізамбула. Тривога лягла борознами на високому чолі великого візира Аземпаші. З ким порадитись? Де знайти філософа, астролога, пророка, що вгадав би, звідки йде загроза упадку імперії? Бо цю небезпеку відчуває він тільки інстинктом. А осягнути розумом муштрував яничарів Алім. Непотрібні спогади розвіялися разом із хмелем. Тягнувся Чорбаджі перед яничаром Агою, випрошуючи поглядом у нього найнесподіванішого наказу. Нуралі, порозумівшись із Замбулом, плів свої сіті навколо великого візера. Падишах Ібрагім почав царювати за третьою брамою Біюксараєм. Царювати – це було дивне слово, яке поки що існувало поза ним, окремо від нього, десь поза мурами нової розсяцькованої тюрми, яка називалася тронним. Це було всесильне поняття, до якого він, незважаючи на коронування, ще не мав доступу. Та машина, що створила вчора його, працювала поза ним, і хоча обрала Ібрагіма своїм призвідцем, ще не розкривала таємниці, як управляти нею. А може не обрала? Хтось цими днями втратив владу, хтось узяв її до рук і влаштував на радощах виставу театру Карагез примітка – театр, що має спільні риси з вертепом чи російським петрушком. Його пишно вбрали, посадили на султанського коня, не питаючи про це його згод. Як і не питали тоді, коли запроторювали в тюрму.